I finalen i tungväxtboxning i Helsingfors os möter Ringmar Johansson den hårtslående svarta amerikanen Ed Sanders. Och dansar Ingmar runt där. Och amerikanen försöker så gott han kan att få fatt på den blåvita svensken men han lyckas inte med det. En rak vänster från amerikanens sida går och duckar Ringmar för. Och så en höger som Ingmar smitter undan. Och så smitter han också undan till slag som, som Sanders tänkte leverera i ringen. Jag måste säga att jag skäms som svensk. Över att du det här spektaklet Ingemar gör inte bara en slätt figur Han gör faktiskt en yngtlig figur Så dåligt ska man inte bäras åt Om man har givit sig med i leken Den saken är absolut klar Där bryter domaren Ja, matchen är slut Ringdomaren hämtar poänglapparna Ingemar blir utbistad efter alla Kornsons Han är diskvalificerad Han ville inte fightas Han ville inte gå matchen enkelt Lennart Hyland är inte ensam om sin uppfattning. Många svenska sportjournalister kallar Ingmar både feg och osportslig, en del till och med landsförrädare. Ingmar Johansson, tungviktens silvermedaljör, får vid prisutdelningen ingen medalj, men han blir professionell det här året. Också i boxningens mellanvikt går för övrigt guldmedaljen till USA. Segraren heter Floyd Patterson, som förresten i semifinalen besegrar Stig Sjölin.